galegos no baxo E eu dormindo a cara minha Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que este amor exprimei es Somos amor e Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que este amor exprimei es Somos amor e os mere. Apoio bombeño caiteiro Ven, ven, ven Ven, ven, ven este amor el primero Somos amor y torre Ven, ven, ven Ven, este amor el primero Somos amor echamos a, a música que é unha música de primicia, de en conta, está aí portalen que de trexas dura, pero o importante é o que vamos a ter a continuación. Falamos con Laura Prados, que é da Asociación de Mujeres, amas de casa de Mujeres de Mazaricos. Moi boa tarde, Laura. Moi boas tarde, gente. Amas de casa, de, amas de casa de Mazaricos, Asociación Cultural El Horreo. Si se entendido. Sí, bueno, porque temos dúas asociacións, sin que, bueno, é a mesma directiva o que leva todo. Porque Ajá. temos que ter separado a zona do folclore sí. coa, zona de, coa, coa zona de traballo das amas de casa, usuarios e consumidores. Muy ben. Entón, bueno. son dous epígrafes diferentes, pero é a mesma xente a traballar e o mismo fin. A, amas de casa, de mazaricos, non? Eso sí, é Bueno, en primeiro lugar, moitos parabéns porque teño entendido, aquí a redacción, que tiveste de moitísimo éxito nunha festa que xa leva bastantes anos, máis de 20, teño entendido, que a, a festa do, do, do Bolo de pote, non? 27 anos concretamente. Bueno, pois pues eso, nos facemos no seco, sé non sei se ano pasado, fixemos, pero este ano volvemos a, a chamarvos, pa, pa, este ano non puidamos facelo antes, pero facémolo agora para felicitarvos, porque teño entendido que tiveste tanto éxito, tanto éxito, que non vos, vamos, non quedaron bolos de pote para probar vosotros. Pois pues casi que non, casi que este ano máis tuvéramos, a verdad que fui moi boa acollida, sí. eh, modestamente decir que estaban boísimos. Claro. Eh, evidentemente para quen lle guste Tamén hai que ser realistas Non a todo mundo é do seu paladar Pero bueno, como a todas as comidas sí, sí. Pero estaban saíron moi ricos E, e a verdad que o tempo asudou E foi un, un orgullo facela e Un éxito total bueno. Total, total Fantástico, de la boa, pero tamén fostes Gracias. convidados, estiveste des, na casa de Rosalía, teño entendido que tamén estiveste desaí, tamén vos felicitaron, que tamén disfrutaste desaí, non? Sí, sí, pues mira, con na casa de Rosalía, con Anxungueira, levamos nove anos traballando con él, desde que souberon danos existencia, e, e bueno moi ben A verdad que tamén ten unha moi boa acullida sí. muy... Traballan moi ben Acompa... eh, Promocionan unha moi ben E eh, eh, da gusto Acom... da gusto Participar A... sí. Acompañou o Bolo do Pote con ese caldo de gloria Que diñeles, non? Si, sí, sí, este ano que o fixo o cociñero de Abasto, bueno, un restaurante que hai en Santiago sí. e eh, non me acordo agora como se chaman o nome, pero bueno sí, sí. era conocido como como Abastos sí, moi ben, estaba moi bo tamén en cuestión gastronómica disfrutando tamén ¿no? o, o... bueno, sí, <risas> moi importante óme, claro, bueno ah, que, conocer que... a cultura gastronómica dun sitio é moi bonito é Dín... moi importante tamén Home 27 anos que, que, que levades adiante todo eso, a máis había moi bo tempo e entonces claro, eh, eh, quizá remataronse, o sea to todas as racións re re repartíronse precisamente porque había moitísima xente non era solamente os veciños de, de mazaricos, non? No, no, home, hai non, xa levamos moitos anos que ven moita xente da fora eh, coñecer o produto porque eh, é un produto moi moi antiguo, sí. pero porque se facía antiguamente nas casas evidentemente nos ahora enriquecemos sí. bastante con, con, con mollo que lle facemos con rostrido pero é verdad que tamén hai que decir que o sol, e houve tempo que había, a, a temperatura, mm, asudou moitísima que a xente pudera participar máis ainda, se cabe. E, a parte dos vicinhos, que se son fixos todos os anos, chovo, quento o sol, sí. este ano, pois, olle, eh, asudou un pouquiño que a xente de, de lonxe pudera acercarse, porque, bueno, E invitaba o día tamén a ello. Claro. Eh, e bueno, despois, a ver, o que te vas a comer este ano, tamén tuvemos unha novedad mm. que insertamos pois unhas eh, tuppers mm. para poder eh, cullera a súa a súa ración e poder levarse nunha que arrescumera ali. Ajá. E tuvo tanta collida que a sí. mesma xente que levaba o plato quería plato, eh, o plato por se lle sobraba algo do que levaban da ración do día, porque a verdad que somos farturentos, pois ao levaban pa casa. Entón, eh, tamén tuvo moi boa acullida esa, esa iniciativa que tobemos este ano, porque ás veces, claro, non comes todo e deixalo no, na mesa. E era unha pena que se desperdiciara tanta comida, porque ás veces, claro, quedenche dúas chichas, claro, pero pois son dúas chichas que se perden. Eh, entonces a xente, a verdad, que moi boa acullida, sí. Eu queria decir, pedirvos, non sei se o, teñen, se o tendes ou non, o, o asunto, esto publicado, pero sería interesante que os que nos están a escoitar e que, que teñan ganas de conocer, alguna fotografía dese de evento, non? Que, que, que quizás en alguna página vosa tamén pode existir, non? Si, sí, nas nosas redes, de feito, eh, amas de casa, eh, de mazaricos en Facebook, que, que temos Facebook, sí. de, de amas de casa, só temos Facebook. Sí. Eh, temos hasta vídeo de como facemos as elaboracións. Uh -huh. É verdad que as, eh, o que non temos eh, o que non temos plasmado, por decir de algún xeito, son medidas, porque non hai medidas concretas. Sí. Nos vamos un pouco a ollo xa masa está blanda, pois, un pouco tal, se si vemos que xa non, lle... es que non precisa máis eh, grasa, pois xa non se llevota, sí. é un pouquinho a ollo. Estas medidas son todo... O xe, sea, é xente que o facía antiguamente con súas aboas, uh -huh. entonces foron aprendendo a ver como está a masa. Xa masa permite máis grasa? Pois, máis grasa. Que non a permite? Pois, xa está. entonces as medidas é que non as temos, pero a elaboración medianamente uh -huh. eh, ves nas nosas redes. Estar todo plasmado <coughs> en vídeos. Vale, perfecto. Este hemos feito show cooking tamén, eh? Mm. Para para ensinar, pues eso, porque hasta que te ves a masa na man, non sabes valorar si eh, precisa máis grasa, Nuna precisa, sabes, esas cousas non se ven hasta que o amasas. Entonces, pois eh, eh, temos feito show cookings mm. e eh, que moi moi boa acullida, pero bueno. E, e todo iso amenizado con música, teño entendido, que tamén é... Ai, sempre, sempre, sempre, iso que non falte, iso que non falte, que é unha festa, así, un haiteiro. Aí está, aí está. Aone, bueno, por favor. Os, os que se metan nas redes saberán que, que, ademais, ese bolo de poto, me parece que, bueno, cun, cun módico preciote, iba acompañado dunha cunca, verdad? Que... Sí, bueno, o módico preciote é o do prato. Vamos, éramos un pratiño eh, de barro, eh, feito por unhas unha asociación, ora mismo unha asociación eh de aquí de Mazaricos, bueno, non, da comarca, o que pasa que eh, é dunha, dunha como se chama Un municipio colindante, sí. pero que está eh gente de mazaricos que está ali traballando con discapacidad ah, entonces yo estamos cullendo a eles, claro. e o precio eran 3 euros, que é o precio do prato. Do prato, xa nada. Eh? Si, sí, eu chamo de pero quero decir que é unha sí, cousa de un barro. É un pratinho pequeno. De, de barro, o xa... Sea, Exactamente, eh, eh, vai firmado, que... con bolo de mazaricos, Cerámica. e iso fano esta gente discapacitada co que tamén colaboramos, uh -huh. y, y o precio é simbólico, porque, obviamente, con 3 euros non se paga a ración que levan, ningún traballo que hai detrás. Bueno que non se trata de eso tampoco é una é una degustación gratuita sí, entre sí. comillas a ver si me bueno cobrando eso pero bueno porque añadimos lo plato porque dice. sabes eh, empezamos a añadilo hai tres anos hmm. a razón de que bueno os, os eh, estábamos utilizando o, o típico plato de de plástico hmm. eso a contaminación que trae pues claro quisémonos pasar o de o de cartón. Qué sí. paso? Volo de que o volo de papel eh, no de cartón. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Era una loquería. Sí, sí. Entonces sí. dijamos, bueno, tenemos que cobralo porque obviamente pues sale o mel, no sé, zapomo, lo resto gratuito. Lóxico. Entonces eh, de saliu a a do prato eh, eh, eh, eh, melhor, eh? sí, sí, é moito muito mellor, eh. Si si, te máis fácil a hora de traballar, moito máis fácil o comensaltelo na man e comer. Sí. Bueno. Eh, todos os aspectos. É moito máis sano, moito máis E ten moito trasfondo, porque ao mesmo tempo estás colaborando cunha asociación, estás, o sea, ten, bueno, pois pues todo lu lo... Non ten nada negativo, un complemento fantástico e por iso quero poñer en valor, por iso aí disen que que levaba un eu unha cunca de de, de barro, que que ten moito que ver precisamente porque colaborades, colaborades con, sí. con persoas que teñen discapacidade e teñen aí eh eh eh levar adiante ese traballiño fantástico. Bueno, a asociación de de de, de mulleras de, de Casa de Maceiricos non fai somente eso, tamén teñen que fai desexcursións, tamén participades na na festa, é dicir na foliada e eh, eh, tendes rapaces novos vin aí nas na redes algunhos bailando e tocando Sí, a ver, nos de, eh, eh, a, a, a ver, o tema a Asociación de Amas de Casa pues, o, o que elabora a parte do bolo de pote que o intentamos levar a alá donde nos, eh, nos reclaman e eh, podemos sempre, vamos, con ozo bolo de pote orgullosas uh -huh. eh, a parte, pues, facemos excursións, cursillos eso, eso, eso, charlas eso. formativas, charlas eso. informativas sí. bueno, un pouquiño de todo abarcando así un pouquiño de, de formación uh -huh. e despois temos a Asociación que é Cultural donde, pues sí, temos unha escola de eh, tradicional, donde damos pandereta, gaita, bueno, cal, eh, todo tipo de, de, de música, de instrumento, e baile sí. tamén. Uh -huh. entonces pues empezamos desde tres aniños, temos nenos de tres aniños, hasta as maiores que incluso teñen cerca de noventa. Abarcamos aí esa sí, tranxa pues, toda. Sí, sí, que me dixo, dixo non sei sé que me dixo, que ti algo de, de tinxideira. Eso, eso, tinsideira. Esa, sí, sí. o de tinxideira cambiámolo polo do río. Tenemos ah. que facer aí un cambio de asociación. Sí, sí, sí. Pero é sí. o mismo sea, o mismo traballo, entonces pues sí, agora connocémonos con Motinxideira, antes éramos Orrío, uh -huh. pero estábamos, bueno, eh, como que nos independizamos. Uh -huh. Vámonos a decir así. Vale, pero colaborar desxuntamente, eh... quer dizer que todo eso a ser, é as amas de casa están aí Non hai do asunto. Sí, despois bueno todo en todas as colaboracións o sea hai unha nas cabalgatas de reis pues chaman as amas de casa para facer a súa colaboración imos a sudar mm. eh, nodos eh, en carnavales eh, entro en todas as actividades que levo concello Granagales, cando nos reclaman aí sí, sí, sí, estamos sí, sí, sí, sí. e despois unha festa moi popular que estamos tendo con moi boa collllida é eh, unha romería como antiguamente se facían nos, nas aldeas mm. que viño a haieiro tocar a aldea que era a festa que, que E chamamos, sí, sí. bueno, que, que nun é que lle chamemos, é que é así, chamamos o suleiro da Bicha. Ah, sí, sí, sí, tamén, tamén mo dixo a Lourdes, sí, sí, unha... unha Efectivamente, Lourdes, bueno, sí. pois pues este suleiro da Bicha, a verdad que estamos tendo moito... Moito acollimento, estamos eh, pensando incluso a ver como podemos casas entradas, porque sí. vamos ter un overbooking en 0 coma. Sí, sí, sí, pero, sí, sí, bueno. sí me parece que foi en novembro, non? Unha última vez que fichaste. Sí, nos últimos... Antiguamente, o sea, empezamos pondo no último fin de semana de novembro, sí. pero as veces, como coincide, que non fai falta solaparse con nadie, uh -huh. e diga solapara ninguén, pois este ano, por exemplo, é o 21 de novembro, o último antepenúltimo fin de semana de novembro. Normal, cada sempre por aí, o sí, sí. último ou o antepenúltimo. Sí, sí, un... Pero... Su, su, eso, su leiro da biche, ruada, que ten ruada, ten hay, tamén hai pinchos, tenho de, entendido, sí. tamén, sí, sí, sí. Mm, é, sí, Nos, nas nosas actividades da asociación folclórica sempre temos un petisco, sim, sim. é dicir, facemos o festival de fin de curso damos unha merenda que facemos un pasabares, pois sempre temos un petisco, porque, bueno, é unha maneira de agradecer tamén a quem está mirando pois que teña, como se solen sole un facer eh ou um, pola tardiña, a hora de merendar ou, ou pola mañán antes de xantar, pois un vermú cun con e eh, competisco ou bueno, sempre temos así un algo para para acompañar, ese é moito máis llevadero. Sí, sí. porque a verdade é que está actuando, xa está, bueno, facendo a súa labor. Creo sí, que está mirando ao fin e ao cabo sempre isto é o mesmo. Sí, se non entende moito, o sea, se está vendo o seu fillo, sí. mm, é sempre a claro. mesma rutina. Entonces, se tens un petisco, lévalo de outra de mellor maneira. Sí, claro. Entonces é unha maneira tamén de agradecer, e acompañar, eh, acompañar claro, claro, o claro, claro, claro. O festivo. Laura, eh... é un, un placer falar contigo e saber cousas da da vosa asociación. Por certo, tamén vos bueno, pues estaba eso... que convidado. Escoito cousa, es outro ano me parece que me dises algo que que tiverdes unha excursión feiticeira que estubestes ali en No Carballiño, non? Sí, ay, ay, ay. Eh, sí, esa foi a última excursión que fixamos si. ¿sí? no Carballiño, si. Sí. visitando ben. monasterios, a igrexas, sí. Moi Con Eso. guía solemos facer, bueno, algo algo Cada un unha. unha ou dúas, non? Depende, efectivamente, de feito este ano xa, xa unha e despois do tempo te vamos que cancelar vale. Porque o tempo non nos deixou facela, vale. eh, porque tampouco é necesario ir chovendo porque non se aproveita <risas> Tambén, Pero si sí, solemos, depende, poden ser dúas, tres, unha, sí, sí, dependendo sí, sí. un pouco como, como, como se plantea a situación Como se vaya sucedendo unhas cousas, moi ben, moi ben Efectivamente, sí pois pues, Laura, é sí, sí, sí. eh, un placer, un onre. Eh, eh, volvemos a dicirche que que segides tendo moita sorte porque non somos talismán, ou sea xa que adiante, que bueno, seguro, seguro que segides tendo moito éxito, a colleitar moitos máis éxitos. Bueno, pois moitas gracias. Venga. E Aquí estamos tocando que irá a desvir, antes de máis que chamar. Eso faremos. Benvidos benvidos todos. Venga. Moitísimas grazas, un aperta vale. grande a ti e a todo o equipo que dirixides aí a xa as amas de casa. Vale, pois pues eran dados. Veña, un saúdo. Un saúdo e moito moitos parabéns. Veña, vamos alá. Se já estás arrepentido, dalgo ben que non fixes te dei que eu dou-te que tu me deste foste tu quem prometeu nunca mais me abandonar